Ацтеки. Ацтеки – представники однієї з останніх великих цивілізацій до Колумбової Америки. У 15 столітті вони створили могутню імперію в долині Мехіко. Держава Ацтеків почала набувати могутності в 14 столітті, коли на острові посеред озера було споруджене місто Теночтітлан на місці сучасного Мехіко. Ацтеки створювали свою велику імперію, завойовуючи сусідні міста, переважно на півдні та сході. Правителі й народ Верховний правитель ацтеків опирався на касту воїнів. Наступними за значенням були жерці. Прості люди обробляли землю, торгували, займалися різними ремеслами. Ацтеки використовували і працю рабів. Продукти харчування вирощували в плавучих садах чи нампах на озері Тескоко, яке оточувало теночтітлан. Вони вирощували кукурузу, овочі та бавовну. Розводили індиків та собак, яких використовували для споживання. Ацтеки першими стали робити шоколадний напій з какао-бобів. Слова томат і авокадо прийшли до нас з мови ацтеків. Вище і вище. Великий храм у Теночітлані. Кам'яна піраміда з жертовними алтарями на вершині. Був головним святилищем у місті. Кожен новий правитель ацтеків намагався зробити його ще вищим і величнішим. Великий храм перебудовувався шість разів. Переможені легендою. Імперія ацтеків найбільш розквітла коли в 1503 році правителем став Монтесума II. При ньому імперія розширилася на схід і захід. У 1519 році на великий згин іспанців на чолі з Ернаном Кортесом прибув до Мексики. Чимало ацтеків, зокрема і Монтесума, повірили, що Кортес втілений бог Пецаль-Коатель, І спочатку раду прийняли іспанців але конкістадори переслідували загарницькі цілі. До 1521 року армія Кортеса повністю знищила Тенощітлан, і Кортес став губернатором завойованих територій. Ілюстрації. У ацтеків було два календарі: сонячний, який налічував 18 місяців, і священний. Кецаль-Коатль, пернатий змій, був одним із головних богів ацтеків. Ритуальні маски виготовляли з коштовного каміння, закріплюючи його на людському черепі. Пір'я птаха Кецаль використовували для виготовлення головних уборів. Людські жертвопринесення Релігія відігравала надзвичайно важливу роль у житті ацтеків. Вони поклонялися багатьом божествам – богові війни, дощу, сонця і вітру, і приносили людські жертви, щоб завоювати їх прихильність. Полонених, узятих у бою, вбивали жерці. Вони вирізали ще живі серця ритуальними ножами, зробленими із гостро заточеного каменю. Кров'ю жертв омивали статуї богів.